Asamblea de Mazara Asamblea de Mazara Asamblea de Mazara Asamblea de Mazara Asamblea de Mazara Bona tarda, contrabandistes. La de Mazara se ha tornat aquí. A Contrabant FM. Sí? Bona tarda, diumenge 1 de març 2020. Som aquí contra de DFM, la casa que ens ha... La casa gran del ràdio lliurisme de Barcelona. Que ens acolleix a casa i fa 23 anys, 91.4 91.4.3.b.rg. I això és l'Assemblea Majares, aquest magocine que tot sogra voldria com a gendre. Doncs podríem començar presentant-nos, no? De moment encara no està l'equip d'avui al complot, però ja... Déu-n'hi-do. Sí. Bueno, dos dos avui en plan melancòlico total. Però molt eficient també, al final de la sortida Bueno, eh? sí. Però tampoc va posar l'autoestima, eh? Vull dir que... <laughs> Llavors, bueno, pues aquí estem. I, bueno, posem una cançó que ens desperta una mica l'ànimo i, bueno, estic content d'estar companya de les pacients d'estimada. I a què tal, avui serà un programa maco. Tenim la doctora Accioma, de baja total. Yeah, okay. <laughs> mucha calçotada. Mucho ahí, calçot suelto por mucha ahí. Mucha salsa. I, mucha salsa. I, i clar, i, sí, una miqueta perjudicat, però aquí al pedo el canó. Estàs devaluacions o La setmana que ve. Continua. <laughs> el tercer Majara, un servidor, l'estotxe Majara. També post-calçotada, com qui, qui no aquests, aquests dies. I tenim una de les dues invitades d'avui. A Laura de Matxineres que no sé si s'estrena aquí a Contrande FM o si sigui, a nivell no, dalt del pis ja en molts cops crec que, no. no? que vaig venir també. fa sí. molts no? presentant sí. Sí. un llibre el Rizoma Malinowski jo que també he vingut pot ser ens falla sí. la memòria i que ho veus molt, molt canviat la veritat és que fa tant d'anys que vaig venir que no me'n recordava ara les pantalles són planes i... Se podia fumar. Quan... Ui, això, en aquest currícula que és l'estudio, de el... moment no, però ara està al pis, hem de dir que sí. No, a més estem ara en un plan de xoc per, per intentar sobreviure el coronavirus aquí contra banda, que ah, sí. sigui aquest un reducte, un refugi. No sí, no? Som aquí amb màsceres. Doncs pues la, Laura ens va xerrar el projecte Matzineres, com ho anuncien per xarxes. En no. aquest programa pre-8 de març que acostumem a, quan s'ha aquestes dates, diversos programes de control hem de fer programació espacial. Bueno, però nosaltres, d'alguna manera, ho hem decidit fer abans per tampoc tapar el, la data del 8 de març, que no ens tocava fer programa, uh -huh. no? I que les no companyes... En, en diumenge. En diumenge. En diumenge. En diumenge I, sí. I les companyes de l'ALETE i Descalta Ojara bueno, doncs, i, i, i totes les, totes, quasi totes les contrabandistes ah. faran programació especial i cobertura especial del, del dia 8 de març, de la de vaga, de la, de la vaga, vaga feminista no? com cada any, un programa I... especial que podriem dir quines horaris té per dir i si anunciarem que aquest programa es repeteix o no, llavors. No, que havia ja, ja us diem que no es repetirà, es col·labora les companyes fent fent això. No, de de 2 a 7, faran la missió especial, ah. dic, i que podem nosaltres amb el nostre especial el 8 de març, que és avui, ara. Pues Janel Bueno, estigueu a l'oro de, de la web, a part de seguir-nos per streaming, com d'alanda.org podeu veure ja notícies i, i una mica la l'agraeia de, de programació. I, bueno, dic, a part de matgineres, com també anunciàvem, avui també tindrem una companya de Col·lectiu.6, cooperativa, ara ens ho explicaran, que treballa l'urbanisme i l'arquitectura des d'una visió feminista, i res, doncs això, i doncs, si truca algú més i vol comentar alguna convocatòria i bona música, és el que tindrem avui fins avui. les 9, dia 1 de març. sí. Doncs pues què, obrim foc, ja? Sí. M'ho s'ha d'acabar d'assentar-nos i donar una sí. mica d'informació pràctica. Sí, doncs pues a veure, jo vull posar una conclusió que m'ha deprimit una mica que m'ha tingut de sentit. I, ideal, per començar. <ríe> a Bé, què que passa. Saps que és aquesta del, del Calle 13, confessant que, que he tingut depressió de i tal, i que he fet una cançó per, per treure la depressió, Bé. que és bonica, realment. I llavors, com que m'ha explicat una mica la lagrimina a mi, quan no parlo, doncs la pondré a la ràdio, encara que tothom parli d'aquesta i per totes bandes. Estes coses de los más media... De... Bueno, de los media no. Com es diu ara, de las xarxes socials. <ríe> Perdón, conceptos distintos. Porque, eh, no sé, distingui una cosa de l'altra. Són els más media d'avui en dia. Sí. Pues Re, Residente, la cançó sobre la seva vida, que es diu Rene Hola. Molt dedicada al meu estimat Nene, que el tinc al va. Ella és gueta, però bueno, se'l podeu escoltar tranquil·lament des de casa vostra. Nosaltres aquí no l'escoltareu. René, ven, vamos a estudiar. Sí, te voy a hacer una pregunta, tú me la contestas. ¿Con qué partes del cuerpo jugaban pelota los indios taínos? René, contéstame, si es fácil. Atiéndeme, atiéndeme, mírame. ¿Con qué partes del cuerpo, piensa, jugaban pelota los indios taínos? Ya sé, te la canto y entonces así tú te la vas aprendiendo. Cabeza, rodilla, muslos y cadera, cabeza, rodilla, muslos y cadera, cabeza, rodilla, muslos y cadera, cabeza, rodilla, muslos cadera, cabeza, rodilla, muslos y... Desde pequeño quería ser beibolista no llegué así que aprendí a batear hits por encima de una pista. Volví a tomar alcohol en mi despacho, escribo bien sobrio, pero escribo mejor borracho. Cuando caigo en depresión mis problemas se los cuento, a la ventana del avión el estrés me tiene enfermo. Hace 10 años que no duermo, el IRS me sigue investigando, me estoy divorciando, pero no importa, yo sigo a rimar. aterrizar sin ruedas y... Porque en la calle me reconoce Ya ni mis amigos me conocen Estoy triste y río El concierto está lleno Pero yo estoy vacío En la industria de la música Todo es mentira, mi hijo tiene que comer Así que sigo de gira Solo me queda lo que tengo No sé pa' dónde voy, pero sé de dónde vengo Me crié con Christopher, mi pana piedra juntos rompimos un par de ventanas corríamos por la calle sin camiseta en las parcelas de trujillo cuesta abajo en bicicletas la bici encima del barro con un vaso de plástico en la goma para que suene como un carro recargábamos batería con malta india y pan con ajo nadie nos detenía éramos inseparables hasta que un día lo mataron entre cuatro policías mi alegría sigue rota. Se apagaron las luces en el parque de pelota Ya no queda casi nadie aquí. A veces ya no quiero estar aquí. Me siento solo aquí, en el medio de la fiesta. Quiero estar en donde nadie me molesta. Quemar mi libreta, soltar mi maleta. Quiero llamar al 7550822 a ver quién contesta. Las peleas con mi padrastro cuando perdía el control Las resolvía con él viendo un partido de béisbol Me invitó a pelear un par de veces Me escapé de casa un par de veces pero nunca faltó el alimento, nos defendió con música tocando en casamiento, a veces al horno, a veces de lata y microondas compartíamos todo la mesera redonda clase media baja nunca fuimos dueños el préstamo del banco se robaba nuestro sueño la cuenta de ahorro vacía pero mami bailando flamenco nos alegraba el día. Dejó de actuar para cuidarnos a los cuatro y nos convertimos en su obra de teatro. Ella se puso nuestras bota y su vida fue de nuestro logro y nuestras derrotas. Mi padrastro se fue con otros peces. Nos mudamos de la calle 13. Me fui a buscar la suerte en un mar de paja y mi vida entera la empaque en una caja. En la Universidad de Arte me becaron. A la mitad de mis amigos los mataron. Empecé a rapear de nuevo. Empecé a creer de nuevo. Volví, saqué un disco, me comí el mundo, de un mordisco. En Puerto Rico despidieron empleados, insulté al gobernador, quedó televisado. Censuraron cuatro años de mi calendario, abuela murió, no me vio tocar en el estadio. Dije todo lo que sentí, me quieren más afuera que en mi propio país. Pero aunque mis canciones las cante un alemán. Quiero que me entierren en el viejo San Juan Puede que la tristeza la disimule Pero estoy hecho de arroz con gandules Y me duele No importa que el ron de la madrugada me consuele Desde adentro de la pulpa Si la cague a mi país Le dedico cuatro pisos de disculpa Ya no queda casi nadie aquí A veces ya no quiero estar aquí Me siento solo aquí En el medio de la fiesta Quiero estar en donde nadie me... Bé, pues estem sentint al René del Residente, aquí les confessions de cada uno, per que estem més sols que la una en aquest univers postmoderno. És veritat, ah, home, però bé, bueno, és igual, no passa res. Sobrevivim. sobrevivim. Que, que, a I sobrevivim, que, a sobrevivim gràcies a, a, a desnudar que... l'alma aquí. Eh, no, no, però déjam' expressar-me tranquil·lament, home. Doncs pues sobrevivim gràcies a, a tots plegats, a lo, a lo que ens donem. I bueno, pues aquí, pues, si voleu donar-vos una miqueta pues tenemos el correu electrónico asambleamacara.com <laughs> el telèfon que és 930139533 930139533 i l'apartat de correus que és el més important perquè ens envia uns bombons al 748 del 08080 de que ens ha arribat un llibre aquests dies ens ha un llibre Y al Twitter que s'assemblem a Jaraxe en espanyol i singular. Bueno, per ajudar a sobreviure i, i fer-nos no, veure que no estem soles és, aquí els majares, supermedi per dona's companyia. Pues és pues el, el medi. Participé no, pues si no música no té molt sentit, si no. Claro. Venga, almergi allí. a saludo a les nostres ràdios germanes, dels països catalans. Titoleta Ràdio, presente. Radio Mistalera presente, Radio Activa presente y Radio Alma presente y las otras pues también presentes. <risa> <risa> <risa> pero pero estas que han radifonan especialmente, Rioña la Senda, bu cabeza, Rodilla, Bueno, doncs pues estem aquí a ja per foc. Ara mateix estàvem eh, una mica planificant l'entrevista i <ríe> com estructurar-la. Què no. dius? De, no és veritat, això. És perquè l'audiència es pensi que ens ocorrem i ens ho planifiquem sí. i preparem. Tenim una escaleta sempre Exacte. a sobre de la taula. Bueno, estàvem comentant que metges estan fent podcast.. Sí, és veritat, sí que estàvem sí. Bueno, amb la confiança que també tenim amb, amb Laura, que ja ha vingut aquí que som molts anys de coneixens. Bueno, que Teníem, primer de tot, moltes ganes també, de que, de, que vinguessin com a Metzineres. Hem de dir que us vam, poder, vam coincidir a les últimes festes alternatives del Raval a l'Agora, mm -hmm. perquè de fet esteu ara ens ho explicaràs, no? que esteu al barri Cusacull, és un espai en concret que també... i l'utilitzeu força. Llavors, si et sembla per començar, com que pot ser que hi hagi gent que no conegui que és Metzineres, que hi ha darrere aquest nom, si vols explicar... Això, quin és no sé, el vostre adjectiu o qui sou, les Metzineres? Bueno, més diner et surt una mica per fer front eh, a l'impacte de la guerra contra les drogues no? aquí a Barcelona i que, que té un impacte molt fort especialment en les dones. Eh, dones posen drogues en múltiples situacions de vulnerabilitat que d'alguna manera no arribaven o no cederien a, a cap espai no? I, i a cap servei. Ara et sortim des d'aquí, no? des de reivindicar que, que són dones que som un col·lectiu més del barri, no? que som veïnes del barri, que vivim, que treballem um, i, i fem, fem tot el nostre dia a dia. Uh, per tant, trencant una mica amb aquest estigma de les dones que usen drogues com a simplement usuàries de serveis, etc. sinó com una part molt activa en els disseny, implementació, el monitoratge, avaluació de polítiques i pràctiques que els hi condicionen el dia a dia. No? Amb aquesta cosa tan holística, o no? aquesta idea tan general, el que em volgut fer és obrir un espai on aquestes dones que no arribaven enlloc, amb moltes sense sostre, sense llarg, algunes treballadores sexuals, amb trastorn de salut mental, etc, etcètera, etcètera, etcètera varen voler obrir un espai on elles se sentin segures i lliures per poder començar a reivindicar els seus drets, no? drets que aquesta guerra contra les drogues i jo diria que aquesta gentrificació i l'exclusió eh, vulneren de manera sistemàtica en el seu dia a dia. No? I això que dius, afegit suposo també d'alguna manera per, per com el missatge que llanceu i com us definiu i també el patriarcat, no? d'alguna manera. Òbviament. Si vosaltres us definiu com a col·lectiu que aborda això de manera no sustancialista i des d'una optica feminista. Dàta el o... feminisme interseccional, no? I també m'ha estat, eh, bueno, jo crec que m'intentar posar sobre aquesta taula de debat també dins dels feminismes, no? D'aquestes poblacions que a vegades també deixen fora des dels propis moviments socials, no? Amb aquesta por a caure en s'existencialisme precisament, no donar-li la volta i veure com des de aquesta a vegades és bàsic per poder fer un activisme que sigui inclusiu en totes, no? Uh, nosaltres ens definim com un espai per dones i per persones de gènere dissident uh, que des de l'autonomia, des del treball comunitari, uh, lluitant pels drets humans i des d'una filosofia, això, del feminisme interseccional i de reducció de danys. No? I, I llavors, eh, on, on teniu la seu, aquest espai? o ho feu? Nosaltres estàvem al cor del Raval. Uh, no dir ho direm exactament no. Ah, vale, vale. no és mala de trobar tampoc si hi ha un interès concret no? però sempre m'ho d'estimar més que si em mos perquè no tenir ah. visites sorpresa, sorpresa ah, no? també bé. per respecte a l'intimitat i l'anonimat de les dones que venen però bueno, estem en el Raval um, ah, vale. en plena corazón vale, vale. I, i la pràctica diària així com és? O com... tenim un, un garatge doble i el que és bastant trist, no?, perquè actualment acollim o acompanyam unes 250 dones a un garatge doble, amb unes condicions, bueno... Tristetes, no?, molt... Sí, vull dir, fent el que podem en que podem, no?, i d'això han fet una llar, per tant, molt agraïdes, però bueno, està en un local caríssim... Uh i, i, i bueno, allà és on articulem una mica el dia a dia. No? Tenim una nutrida agenda d'activitats productives, formatives, d'oci... Bueno, apuntava un bon verdatge, no? que a més també ve recolzat per tot un acompanyament més sociosanitari. No? Tenim metges, treballadores socials, educadores, um, i d'alguna manera hi ha menjar, hi ha per descansar durant els dies. No? Uh, perquè entenem que si no tens la necessitat, vas que és cobertes, difícilment podràs defensar els teus drets no? i podràs participar d'activitats. Per tant, dins d'aquest caratge doble feim una mica de tot. No? Hi ha dutxes, hi ha rentadores, hi tallers de fotografia, tallers de dansa, uh, participant de manis i feim moltes Clar. activitats del barri. No? De... Hem intentat des, de... des dels dos anys que fa que estem allà també articular-nos dins de tots, entre veïnal i jurtador que té reval, no? Clar. Quantes persones, més o menys, s'acosten al... a vosaltres? Uh, pues ara... Jo imagino que seran, no? o sigui, hi haurà gent que sí que serà molt recurrentment a la uh -huh. qual sí que podeu fer vincle i tal, però també hi haurà gent així ràndom que passa o... La veritat és que, a de del que jo havia vist sempre en els serveis de reducció de dents, no? que, que són una mica opacs, no, no sap què acaba de passar a dins, nosaltres, si passes, veus yeah. tota la primera part del local, és molt transparent. No? I això ha fet que s'apropin moltes veïnes i, yeah. i que volen donar un cot de mà, que han conegut les lotes, que ens hem articulat i que a partir d'aquí comencem a crear una relació. No? I després tenim a 200... 250 dones, cada dia em en venen entre 30 i 40 diferents. Um, això, amb múltiples situacions de vulnerabilitat i de perfils molt, molt Mol diferents, diferents no? eh. L'altre dia me demanaven, contava les nacionalitats que tenia i en tenien com a 20 i pico. Hostia, presència en Nacions unides, no? Uh, i de d'edats, se més jovena no, tant de 20 i se més gran antes de 74. Consumidores de substàncies del 70%, no? uh, que tenen problemes relacionats amb les substàncies. Dones que tenen diagnòstic de salut mental, un 30 i escaig de per cent. Uh, sense, uh, sense llar, o si sigui, sense sostre són com un 40 i escaig de per cent i sense llar són com un 70 i pico. de no? o sigui, com que en realitat el que veiem és que són moltes vulnerabilitats diferents que interactuen de tal manera que creen re, situacions molt particulars. No? Yeah. Per tant, tenim això 40 dones, cadascuna en la seva història, no? en la seva complexitat, perquè realment lidien amb moltíssimes, amb, bueno, moltíssimes injustícies socials no? No, diria que... i desigualtats que, que interactuen d'aquella manera. I amb temps d'aquest que porteu dos anys aquí a Manchiner, no? en o sigui, potser ens poden explicar... Les, els capítols previs en aquests dos anys però en aquests dos anys d'alguna manera heu vist o sigui, ja comenceu a tenir no? us ho, us ho dir, persones que venen, dones que venen que ja porten temps venint no? com veieu que responen com estan en respecte amb vosaltres, en respecte amb l'espai o respecte a les seves filles i, o sigui, pots fer-ne cinc cèntims eh? perquè està clar que deu ser alguna cosa infinit i tot, però... per mi ha estat molt emocionant ¿no? perquè sabíem quan, vaig, quan vàrem poder en marxa més diners no, sabíem que només estàvem inventant la roda, ja veníem de conèixer molts de projectes que a nivell internacional havien mostrat la seva efectivitat i d'alguna manera el que fèiem aquí era posar-li la nostra marca no, i adaptar-la en, eh, en el context de Barcelona. Eh, però d'alguna manera m'ha emocionat molt, però sabia que, que tindríem bon resultat, però mai m'hauria imaginat la quantitat. No? fet de... Nosaltres, per exemple, menys diners mai m'ho han proposat que deixin de consumir o que redueixin el seu consum de substàncies. No? Però la seva frase és que quanto més t'imposto hi aquí, menys consumo, no? per exemple. Uh, no m'ho he plantejat que un dels efectes col·laterals que teníem és que hi hauria més dones uh, utilitzant els serveis públics. No? Sí que tenien clar que els volíem ajudar a navegar per uns serveis i uns recursos que se'ls fan sí, sí, sí, sí, impossibles, sí, sí, sí. No? però però d'alguna manera de... no, no anaven als albergs i sí que ara a les 8 de vespre s'ajuntin un grupet de deuda, venga, xicas, que nos vamos todas juntas, no? I que realment s'hagin creat tots aquests espais de suport mutu que transcendeixen sa feina que no es feim allà en els local, sinó que realment d'alguna manera els hi ha donat eines no? de, de, de supervivència diària. Uh, dones que, que d'alguna manera arribaven al primer dia no? i no se relacionaven amb ningú i ara tenen un, amigues no? familiars de dones que venen a, a acompanyar-les perquè d'alguna manera valoren que s'estimen més que estiguin a i acompanyar-les en el processi que se deixen assessorar per nosaltres, no? com demanen l'assessoria. Famílies que fins ara ho estan vivint molt des de l'estigma, de l'ocultació, um, s'impacta en la comunitat, no? eren dones que no se volien al barri. Al final nosaltres naixem en ple conflicte dels de consum o mal anomenant narcopisos. No? I, i allà quan és que dones que usen drogues tothom es deien no, no, aquí no, o no, no t'ho deien perquè políticament correcte no t'ho podien dir però homes, ho veies, no? I ara sortim i, i jo no, no puc anar, jo visc també el barri i els 10 minuts que, que pugui estar pel carrer sempre m'hi trob qualcú que m'hi demana passar les dones i per seu nom, no? O sigui, han deixat de ser aquelles dones problema dins del barri per començar a ser les veïnes Casna Maria que és la Laura que és la no se sé no? o sigui aquesta part d'impacte que facilita moltíssim més el seu dia a dia ha estat, ha estat interessant. I, I si mencionaves abans el, el tema del suport mutu, no? que per vosaltres és una eina super important. entenc que també d'alguna manera el, o la gent des dea for també ho pot veure com, com hi ha també un grup i no només persones individuals que, que seran usuàries, seran beneficiàries o per altra gent serà gent, Pues no desitjables sinó un col·lectiu amb totes les seves problemàtiques però també potencialitat, no? és el que fa el grup. Sí, sí, total. És, és molt xulo els divendres, no? per exemple, que fem el pa ella a l'Àgora, i és cada mm. divendres. I, I és molt divertit perquè, home, que les veïnes i veïns no estaven acostumades a que aquest col·lectiu convidés a menjar. No? I això de que siguin elles és que ho preparen, és les que, que conviden, no? perquè al final siga quan lluitant contra l'estigma i i, a més, un doble estigma tan arrelat, no?, perquè és contra les dones, contra mm. múltiples situacions de vulnerabilitat, o sigui, pobresa, etcètera, racisme, no?, Molt, una, una part important experiència migratòria, està racialitzada, um, i tot s'estima que, d'alguna manera, recau sobre les drogues, no?, mm. que són aquello malo que ens ha per demonitzar moltíssimes comunitats escloses al llarg de la història, no?, perquè d'això se tracta la guerra contra les drogues una guerra contra les persones que usen drogues en, en situacions de precarietat no? I, i aquests espais col·lectius no? de veure, aquí, que ens veuen que estan fent no són bones veïnes sinó que procuran-se de ser millors veïnes no? a partir d'ara i això ha estat important. i per elles també, és no? veure que ja no viuen soles, eren dones que sempre estaven en espais molt masculinitzats on elles representaven a lo millor només un 15% del total de la població i de sobte, pues, clar, no s'havien pogut mirar, ho vivien pues, soles com les almorranes, no? I ara de, de sobte pues, veuen que, que no, que no estan soles, que els seus problemes han estat, estan molt compartits, però sobretot també ens ensenyat a, a poder valorar les seves estratègies de supervivència, no? Són dones que venien molt en la idea de es que jo he perdut mi vida amb les drogues. I tu li demanaves, i dius, però alguna cosa has fet bé, no? Perquè si tu estàs aquí i la meitat dels teus col·legues i els teves col·legues estan mortes, doncs mm. pues alguna cosa has fet bé, no? I, i, i com podem valorar aquestes estratègies, articular-les i també començar a veure que en realitat els problemes no són les drogues, no? Perquè quan t'escarbes i dius, clar, que si ja no tinc casa i jo he d'estar desperta tota la nit, doncs pues, evidentment necessito unes substàncies que m'ajudin a mantenir-me desperta, a mantenir-me calenta, no? el que a vegades veiem com la causa dels problemes, comences a rascar una mica i dius, hòstia, és que potser no et se no causa, no? ni tan sols haurien de començar la recuperació per allà, no? sinó que fins que jo no tingui un espai tranquil, fin que jo no me senti segura, doncs difícilment puc començar a recuperar el meu dia a dia, no? I aleshores aquest, aquesta comp complexitat eh? ja també els ha servit per, per generar aquestes eines, no?, entre cada una que comparteixen, i que, i que creen aquestes vides una mica més segures no? hem de dir que mentre anem amb l'Aura ha arribat la, la Roser del col·lectiu Punt 6 que també anunciàvem l'altra la, convidada d'avui i que segur que ara en, en el transcurs de del que anem xerrant pues segur que ho trobarem punts ho podeu trobar punts en comú amb, amb les vostres reivindicacions o lluites o sí. dia a dia no talli, si vols intervenir ja per... <ríe> hola bona tarda moltes gràcies per convidar-nos i encantada de compartir aquesta estoneta amb vosaltres eh? <ríe> Eh, bueno, a mi m'agradaria que, que ens expliquessis una mica els capítols previs aquests no? de com, com és que us va sorgir la idea d'aquesta de, de, de crear un espai així i això, això és una mica difícil, però un resum ràpid del, com és el treball de reducció de danys i el que ha hagut no? perquè al final tothom anem agafant petites coses no? i d'alguna manera ho hem anat vivint tot des de la nostra experiència personal Pues, bueno, jo fe feia aquí a una sala de consum supervisat i, i vaig tenir bueno, dir que a mi les drogues m'han portat molt lluny, no? he tingut aquesta sort, i d'aquí vaig passar a treballar a, a Vancouver. A Vancouver vaig descobrir, per una banda, que no podien crear serveis sense tenir en compte la bou i l'experiència de les persones que haurien de ser usuàries d'aquests serveis. No? allà hi ha col·lectius de persones que usen drogues superpotents no? I, i, i allà, doncs, veient -se la seva feina, de sobte vaig veure tot el que ens mancava aquí no? i la institucionalitzada que estava aquí, a eh, la reducció de danys, la reducció de danys aquí s'ha vist molt com a eh, serveis concrets, no, no segur com una filosofia d'abordatge, sinó programes d'intercanvi de xeringues, sales de consum, que eren molt importants, perquè aquí neixen en els anys 90 comencen a néixer perquè tenim un dels més alts de VIH i de, <coughs> i de morts per sobredosis a Barcelona, no? de tota Europa. I era molt important crear unes estratègies que mantinguessin a la gent usuària viva. I això se va fer molt bé, perquè a més aquí a Catalunya d'alguna manera se va apostar a no utilitzar les polítiques de drogues com el arrojadiza jadiza, no? sinó que hi havia un consens de que no se feia política perquè era una qüestió de salut pública. I això va ser una passa molt important que... que però alhora eh, també veia que d'alguna manera, encara que Catalunya ho tinguessin tot, no? teníem tots els serveis i però a ver, es cap de molt de temps, les persones no acabaven de sortir dels forats, sinó que teníem una cronificació de l'exclusió, una cronificació de la vulnerabilitat, no? i que d'alguna manera aquells serveis doncs, no hi acabava d'anar, perquè cada vegada s'havia d'anar professionalitzant de tal manera que aquelles persones ja no se sentien seu, ja no se sentien aquelles altres d'elles que són pròpies, no? que per mi sí que és reducció de danys. La reducció de danys és una filosofia que haurien de ser capaços de dur a tot arreu, no que haguem de crear serveis concrets, sinó que d'alguna manera, que això també és el que prenc a Banco Ver, no? que allà reducció de danys és tenir un banc perquè les persones que viuen en el carrer puguin tenir serveis bancaris, que són fonamentals, o un hospital, no? perquè les persones que usen drogues puguin fer les seves recuperacions sense necessitat de deixar de desconsum, perquè al final, si tu t'has romput una cama que usis o no usis heroïna, no hauria de ser un problema per acabar la teva recuperació. Però aquí, d'alguna manera, si vas a l'hospital i consumeixes, no te ets sant de l'hospital. Aleshores... Bueno, perquè roba la morfina. O no. O no? Perquè a mi m'ha deixat una xica de l'hospital eh, per coger sal per exemple, no?, que aquest clar. com els serveis en el final s'acaben plantejant com, ve, com, com a espais no? de, sort, de, de control, no?, en realitat, no? Clar, jo era, era la pregunta que et volia fer, com, com és la relació, diguem-ne, d'un espai com a metxineres, o, perquè, o, o si tu és, havies dit, no?, doncs pues, eh, donem informació, acostem, jo què sé, a, a serveis socials, a, però clar, però després ja tota aquesta altra part, de que de, de, de, si demanes la, la, la renta mínima ja comença tota mena de xantatge perquè mantinguis la renta mínima que no sé què llavors com ho porteu això? Nosaltres ens hem trobat que sí que volíem ajudar o acompanyar les dones a, a navegar per aquest sistema i el que ens hem trobat és que els sistemes es recolzen nosaltres per ficar ja. totes aquelles dones que no entren en lloc no? i ara per exemple fins i tot tenim dones que estan fent mesures alternatives a s'empresonament però ja. uh, i dones que, o que necessiten un acompanyament psiquiàtric i que d'alguna manera no arriben en no, aquests serveis o, o, es, o es, es vinclen el tractament, el fan a través de nosaltres no? com que aquests acompanyaments més holístics m'han ho d'anar d'aquest sistema on l'acaben derivant perquè no hi havia cap espai, realment els diners ha obrir o omplir un forat real eh, tenim molt de dones que estan sancionades de tots els altres serveis però nosaltres no sancionem i, realment, eh, una de les coses que sí que han decidit, o que sí que estan molt, molt comprometes és no, de metineres de antiprohibicionisme i, es, i està contra elspunitivisme no, en aquest sentit. i, i ho intentem aplicar. no sempre és fàcil. Eh? Aplicant, però, és dir... No sempre és fàcil, però alguna q de clar, conflictes. És... El sistema veu o reconeix que en el fons, o sigui, aquesta manera d'abordar aquesta perspectiva té tot el sentit i, i és més. Bueno, des de més realista fins a vegades en té més impacte. No? D'alguna manera em fa pensar quan eh, algun cop vam entrevistar per telèfon la gent de la Casa Cadi, uh -huh. no? que al final és un centre social ocupat, amb, amb la seva autogestió més o menys, però que aborda el tema dels ensayerismes, no? ens assosta evidentment des d'una lògica que no és assistencialista i, i és des del suport i a, però alhora ens expliquen que, que, que serveis socials o certs recursos eh, acudeixen a elles i l'utilitzen perquè és que són més àgils, tenen una abordada que alguna gent, evidentment, l'utilitzarà perquè no aniran a un alberg, no sé què i suposo que té bona amb el que expliques no? però, oficial, no? però oficialment sí. mai faran un comunicat d'aquest tipus oficiosament, evidentment que però sí, sí. passa amb, amb certs sindicats d'habitatge que també bueno. davant l'emergència diguem-ne d'habitatge estan enviant els, persones allà i hey, mira on en contacte con aquesta gent però oficialment no es pot dir que és una cosa que no sé o potser si ja comença a gent una miqueta més oberta No amb els diners, la veritat és que he de ser molt sincera, jo no sabia quines les distàncies trobaria i no me n'he trobat tantes o i sigui, ja. sí que m'he trobat una bona acollida per part de les institucions uh, Nosaltres vam sortir sense demanar permís fent una cosa bastant arriscada no? com era obrir un espai en aquell sentit i ara amb 250 dones doncs no demanem perdó, demanem un edifici que No m'ho donen. Però, eh, manera, però sí que han sentit que, que hi havia ja oh, <ríe> no m'haqueta amb el ban. <ríe> masseses oficines. Si veus el nostre local no tenim oficina pròpia no? perquè és final és posar-les a elles en el centre. No? i no posar-les aquí professional o un projecte medicalitzant no? allà a davant tot i que respet molt la feina que fan els companys i ses companyes d'allà, però... Sí. <laughs> sí. sí. però sí que mos han trobat no? que, que, que realment part d'aquest mal, mal tracte, que, mal tracte que, que se donen aquestes dones és molt per desconeixement. És que quan surt una alternativa que, que, bueno, que te demostra que altres maneres i que te dona eines, no ens hem trobat tantes barreres com ens pensàvem, no? tot mm -hmm. lo contrari. Ens hem trobat bastant de suport, tant per part d'altres serveis, que ens han d'articular necessàriament, no? eh, com per part d'aquestes institucions, que no ens han donat suport econòmic, a si arriba, per ara ja eh, l'endemà es però, però no ens han trobat com a mínim pals de les rodes, tot el contrari. I sí que, per exemple, ens estan convidant moltíssim a... Uh, jornades formatives de professionals etc etc. perquè realment volen, um, um, han acollit aquesta, sí, aquesta necessitat no? de, de transformar una mica la realitat que ha. Al el final, ells i elles són els que se troben tots els problemes cada dia, no? o sigui, ens uh, han trobat bueno, no sé, com, fins i tot a la uh, Guàrdia Urbana, no? o, o que t'hi diuen, és que clar, ja m'atropa que una dona al mig del carrer que Sé que té un tema de salut mental i sé que t' cridaré a l'ambulància i no m' vendrà, no la vull de tenir. És que no sé que la solució no has de tenir-la i madurarà 24 hores allà de dins, peròquè em pot tenirc res per podar-li. O sigui, no pot ser que és l resposta sigui jo. Desshores fins i tot ells estan agraïts no? i agraïdes que hi ha un servei que es de rellodes que està donant una resposta que saben que fa molta falta. No? jo no m'he trobat aquesta tàmpntesi. Tanta resistència com ho pensava. Què us sembla si fem un paró musical? Que a Laura, més, ens portava una parella de recomanacions musicals. Així ens dona temps també a... Després m'ha fet que us vas a xerrar amb la Rosa. Ens va dir I què ens havies portat? Perquè té una raó de ser, no? O què ens proposaves? Vale. No ho recordo, no. L'Elea Fílgara, perquè en els anys 30 va ser de les poques dones que van xerrar de drogues, no? I té dues cançons... Uh, una cas quan... When low, yeah. uh, que va passar més des perquè no ha estat directa, no? I una altra que també té ora. És l'altra? An cocaïna. Vale. Ah, uh, pense ja que han troncades així, No, eh? no, <laughs> cocaïna. No, no, cocaïna. Cocaine, no, cocaïna. <laughs> no, no cocaïna, però se oh, que o se van de cocaïna. I aquí ja té una mica de missatge, no? de, de reducció de danys o de reducció de consum tot i que és curiós, no? perquè per una banda, la invisibilitat no? de les dones que usen drogues, també dins del món de la música, les poques dones que han fet explícit eh, el seu consum i l'estigma, no? perquè ella ho treu en un moment en què comença a ser molt famosa i en canvi aquesta cançó passa completament desapercebuda no? i, i bueno, interessant. Bueno, ja tío, en els anys 30 hi ja havia engegat tota la guerra la Seca, no? i després ja estaven per estructurar una miqueta la prohibició hem de dir que fa molts, molts anys quan havíem xerrat aquí, potser des de una part més antropològica del tema del prohibicionisme a de les drogues vam parlar d'un llibre, ara estava intentant buscar-lo del pare i la mare de la Winona Ryder que tenien no, sus pincles amb el Huxley al del món del ferid i amb el món hippie de les drogues vam fer un llibre sobre dones Exacte. al llarg de la història sí. i hi havien sí, no? consumit drogues el senyor Eduardo Marestigres me'l va regalar fet, ara vas regalar tu i una de les personatges que, que parla era, igual que parla sí. no sé si de Cleopatra Piad, o de Maria Sabrina no? a Mèxic i ara veure si trobem la ressenya però és un llibre molt difícil de trobar molt, molt perquè xerra d'algú que no es xerra però si li afegeixes és una mascareta exacte Vinga, aprofitem, recordem el telèfon per si algú també sí. li ha despertat coses el que m'està xerrant 93013 9533 13 95 0 13 95 33 He does It's from a hot cornet It gives your feet a feeling so breezy and oh it's so easy to get They call it wacky does It brings a dancing jay And when it starts then only a sample refuse to big apple or share Though I don't know just why it gets you so high. Putting a buzz in your heart You'll do a marathon you wanna go on Kicking the seal in the pot They call it Wacky Dust It's something you can't trust And in the end The rhythm will stop when it does and you stop From Happy Wacky Dust Ah, bueno, pues hem sentit el Waki Dust el polvo cachondo ser, o algo así, no sé què vol dir però bueno, ara ho mirarem wacky, wacky. Sí. i bé, hem escoltat-la ràpid he sentit les trompetes pues, donant-los canya tots plegats Funny or amazing in Intornem. a slightly odd or peculiar way bueno, oh. sí. el, el seu anglès sí, posa el traductor no, l'escarat no, no, no, ah, no havia llegit la, la translation ja ho tenim, ja ho tenim. Polvos descarados, sí, molt explícit. Molt <ríe> bueno, bé, doncs estem aquí a Assemblea de Majares de Contrabanda FM al 91.4 del Dia de Barcelona i a tot l'univers a les tres més doncs, anticipant-nos el 8 de març doncs, parlen amb diferents projectes portats per dones i que treballen majoritàriament amb dones o des de la perspectiva feminista. Reduint d'anys a les vostres orelles. Avui. Sí. Any, però... mm -hmm. Això, clar. Ah, eh, sí, eh, bueno, la pregunta que, que, que, que tenia i que, eh, eh, bueno, per, per altres motius vaig estar amb una xerrada d'aquestes de seguretat que fa el el, com es diu, Albert Verbatia que serà ara el, el... Sí, sí, sí el... i, i que per altres històries, i llavors el tema era... És el regidor de, que, de, de, de Seguretat a Juntament de Barcelona, de Barcelona havia això mateix. Càrrecs de la Generalitat, no? Eh, Però ha estat director, Mossos, no? clar, director dels Mossos, havia estat a Justícia, Presons... Per lo una mica. Sí. És el que tal, l'Havès Valle? Ah, vale. I llavors venia com a donar la cara fruit de la... De la tota la campanya, aquesta d'insegureretat que s'havia creat a l'estiu a, a cop de titular de l'avantguardia, el periòdico i tot tots machacant com que Barcelona una, una... clar. Jo preguntava en el treball de base o si sigui, en el treball que esteu fent vosaltres metzineres i tal, per exemple, tota aquesta, eh, o sigui, aquest tipus de, de notícies, aquest tipus de després la reacció que implica en la policia i tot això com ho porteu com un... Què noteu, per exemple, us desapareixen dones? O sigui, a veure, deixen de venir dones perquè justament hi ha massa pressió policial? O com, com, com ho viviu, això? Nosaltres sabem que en el final eh, aquestes situacions el que fan simplement és traslladar el problema, no? O segmentaritzar-lo arreu de, de la ciutat i a més enviar-lo a vegades a zones de la ciutat on encara tenen situacions molt més precàries perquè no hi ha serveis, perquè la població que rep no té aquests problemes o no té no està molt familiaritzada, per tant, no sé com abordar-los, no? i ens trobem també un, tres, unes, bueno, un sobrepes no? per a aquells altres barris, per exemple, aquí, cada intervenció policial que al Raval acaba sobrepesant moltíssim a les nostres companyes de la mina, no? perquè desplaça moltíssim... A a les zones cap a la mina, cap a Santa Coloma, no? cap a aquestes perifèries, que d'alguna manera ja tenen uns serveis supersaturats, no? com per que damunt els lligaven totes aquestes onades. I de més és absurd, perquè realment el que veiem és que tenir vull dir, fer un acompanyament que no sigui el policial els hi surt molt més rentable. No? El, el és número ens donen la raó. Al final nosaltres intentem sempre mantenir aquest perfil molt tècnic. No? I, I quan tu fas polítiques i pràctiques basades en sa custo-efectivitat i sa evidència guanyam no altres, perquè són ses que realment tenim els números d'efectivitat, molt més efectiu que tu obrigues tres diners o que obrigues serveis que metineres desperdones, però realment tu es mateix model de diners el podries aplicar també per poblacions més heteronormatives, I perquè és un model d'abordatge feminista que no només ha d'estar amb elles, però seria molt més efectiu això que no que tu fais tota una intervenció policial que a amb te'n vas dir o sigui, que és caríssima i t'aguanta dos o dies perquè ho desplaces a una altra casa. No? Uh, estalvien pasta, estalvien problemes socials, qu quotidians, perquè evidentment no deixaran de veure que nosaltres també poden ser un espai de control social entre còmodes però les dones no estan en el carrer, estan dins el local. No? Per tant, totes aquestes problemàtiques derivades de l'espai de públic eh, els, els recollim no? d'alguna manera. I a més, el que hem fet amb aquest generar eh, consciència i generar un sentiment de pertinença en el barri, no? o, eh, de les veïnes cap a les dones, però també de les dones vers el barri. No? Si tu aconsegueixes que el veïnatge no t'expulsi en aquesta població i les consideri veïnes, elles també se consideren veïnes i, per tant, treballen pel barri, el cuiden molt més perquè se'l senten càsser. No? Si tu els estàs empenyent tota l'estona, els hi suguen el barri i els hi suguen el que hi hagi. No? Bueno, això és una superpolítica urbana. Exacte. No? Sí, sí. És, que, és que va tot relacionat no? bueno, vull dir que a mi em sembla brutal l'impacte que té a nivell urbà això i que no té que veure amb un banc, no té que veure una farola no? té a veure amb a un, amb el, efectivament, no? té que veure no en com és físicament, sinó en com és socialment que suporta tot aquest, tot aquest espai físic no? amb el qual vivim tots i totes no? i això és, una feina que estan fent és brutal, no? Mm. Sorta, hola, desgraciament, em sona que deies que avies de marxar i 50. Eh, com que ja et queden 3 minuts, després us sí. has de direm la informació logística, de, també on la gent pot, pot informar-se de les maquinàres i del projecte, per si vols projecte, per comentar, o no set, sé, tant des de no sé, maràs que potser la gent es pugui apropar, col·laborar amb vosaltres, o el que vulguis. Que Nosaltres solem anunciar a passar cada dos o tres mesos intentant fer com una trobada en tota la gent interessada per presentar-li lo que és el projecte, no? perquè en realitat la tineres té moltes cares, eh, i convidar massa gent que tingui ganes de col·laborar venint a aquestes xerrades, entendre d'acabar els projectes i encara se sent apelada, venir, no? i dir, i col·laborar de la manera que cadascuna intenta... El que feim amb els diners és intentar fer-se malla perquè tothom amb els seus sabers no? hi uh, contribueixi. I a vegades coses que no, té, que no té res a veure amb drogues, que no té res a veure amb el que tenim pensar com a acompanyament social, no? sinó jo que sé, pues a mi se m'ha d'haver encantat el flamenco, pues segur que trobant-se manera de, de, de col·laborar. No? i um, Sempre ens podeu escriure a metgineres metgineres i per saber una mica les dades, uh, que aquí feia elment especial a la Dolça, no? uh, uh -huh. que ens ha acompanyat a generar tota una pagina web i una base de dades, les nostres dades en pro de la transparència, no? i amb aquesta idea de que són dones molt invisibles, que no apareixen a les dades, no saben com fer polítiques públiques sobre elles si no saben qui són elles, Pues, juntament amb l'Adol s'han pogut desenvolupar tota aquesta base de dades que fem públic a web de manera regular cada mes uh, a la pàgina web esmetgineres.org i allà veureu utilitzat tant quin és l'impacte de, de metgineres en les dones i en sa comunitat, quin tipus d'activitat fem però també quin tipus de perfil de dones i a quines situacions no s'enfronten perquè potser hi poden molts èmfasis amb, amb el tema de drogues i en realitat sempre volen destapar que real, no, no són les drogues, és el trauma i són les múltiples violències. No? Són dones que s'han van en els serveis d'atenció a les violències sexistes o les violències masclistes i molts diuen que no els poden acompanyar perquè viuen tanta violència de manera estructural que no se considera que estiguin vivint violència de gènere o no hi ha serveis desenvolupats perquè no el poden donar resposta a tanta complexitat. No? Per tant, realment sortim, no tant per fer front a les substàncies, sinó que substàncies de, els problemes relacionats amb les substàncies, que veient que al final són un instrument més que elles utilitzen, sinó per fer front a aquesta violència estructural que els ha de fora de tot no? i que és multicausal no? i que ve de violència, per si infantes estan sobrerepresentades violència per part de seus companys per part de famílies, per part de desconeguts criminalització no? o sigui, violència la la que, la que, la que realment no? tenen exclusió i han patit tot un, un panorama molt gran les drogues exacte. o les substàncies estan en tota la societat a un Tal nivell qual. massiu i està clar, no tothom anirà a però perquè hi ha altres persones que tenen una sèrie de de vincles humans o familiars o que sí mm. O les rets socials. Qui arriba allà és persones que justament no té, no té massa més. No? Sí, exacte. No exacte. Bé, bueno, ara que mencions les haules, després explicarem, també informarem d'alguna cosa que ens ha passat, de t'haver amb això amb dades, amb abusos i autofensa feminista. Però bé, bueno, si sempre et despedim i seguim més que res, perquè jo pateixo si realment havies d'estar sí. a Visca les Matgineres, eh? Ahí está. Ei, hey, moltes gràcies. Matgineres.org, esteu a xarxes socials, sí. Facebook, Twitter, sí. que la penya sí. ho segueixi si, sí, si vol sí. estar informada. Sí, sí, I ens havias dit una altra reçó, que la posem? Sí. Vinga, va, d'Adil i Allen. Que aquí va. també, no?, a assenyalar, no? Ella és molt interessant perquè xerra de, de com totes les persones usen drogues, no?, i que se diferència, si, si tu pots comprars les teves drogues a la farmàcia i te'ls dona un metge o si et veus obligada a anar-la a comprar a un mercat il·legal no? que d'alguna manera el que fa és que perdis completament el control de, de lo que t'estàs prenguent no? i no? en el final aquestes conseqüències imprevistes d'una guerra contra les drogues que deixen alguna cosa que és riscós, que és perillós en mans d'esport, negoci i sense cap tipus de control no? o les farmacèutiques que a vegades Sí, farmacèutiques Vale, va, va Lili Allen at it. Au, idó Super. not just the sun that is in my head now I'm not trying to say that I'm smelling of roses But when will we be tired of putting shit off our noses I don't like staying up, staying up past the sunlight It's meant to be fun and this just doesn't feel good. Contrabandits, contrabandides, seguim aquí a l'Assemblea Majares, ara ja a l'Equador pràcticament, són les 19.56 que ens de març 2020, també sabeu que ens podeu escoltar des de les ràdios germanes del procés Valencià i Mallorca, i des d'un podcast, no ho hem dit, que tenim aquest blog podcast, que és majares.contralanda.reg. Hem despedit Laura de Matzinera, recordar la web, ja ho ha dit, matzineras.reg, també tenen presència en Twitter i en, i en Facebook, i bueno, pues allà són maneres de, de contactar. Pues, també avui teníem a, a la Roser com a representant de la cooperativa Col·lectiu Punt 6, i si et sembla com que hi ja han anat sortint coses que xerràvem amb, pues, amb els micros baixats o amb Laura, no sé, com que a ella també hem introduït temes d'espai de, públic per enllaçar una miqueta, i així també ens dieu quin, quins eh, els objectius que, que teniu, aquesta perspectiva feminista, que era una mica l'excusa també per, per portar-vos eh, el que també ha estat explicant Laura, no sé si, si vosaltres això us, us interpel·la no, amb el que vosaltres voleu treballar, que no és arquitectura, no és totxo així a, a, a sac, sinó que té a veure suposo, amb, amb persones i espai públic. No sé, això també, i, i Potser ens pots explicar això, si havíeu fet coses conjuntament, i així ho enllacem. Bé, bueno, ho, ho, ho hem intentat, no? estem, estem en el procés d'intentar-ho i que surtin projectes molt xulos amb elles perquè realment eh, o sigui, realment estan fent un treball eh, molt potent i que té molta repercussió física és d'aquí, ah, és d'aquí que té molta repercussió eh, ja, com he dit, no socialment però que això sempre té una, trans, una traducció física a l'espai, no? que, que canvia la, la, la, no? la xarxa no? El, canvia la forma amb la qual vius en aquell entorn no? I, inevitablement no? perquè al final Eh, els nostres entorns quotidians els construïm les, o els formem les persones que, que, que hi passem no? llavors creiem que aquestes xarxes que estan, que estan construint elles no? són xarxes que obtenen una traducció física no? el, seu, el seu local, el seu, no? on viuen on van no? com, com, com, com, com es mouen sí, aquestes de... dones i no? sí. I per això, no? efectivament nosaltres treballem per posar el nostre granet de sorra en aquesta transformació del món no? Cada, que, que persegueix el feminisme, per poder canviar el món des de, de l'espai, no? de, també des d'aquest moment físic, no? perquè l'espai també eh, també prioritza eh, eh, prioritza... Usos, us, persones... Sí, usos, us, us, us, persones, ja. de tot. Bé, bueno, no? llavors té una mirada darrere, no? L'espai no és neutre, no? Nosaltres no parem de dir-ho sempre, no? Perquè eh, jo que sóc de formació arquitecta, eh, quan estudies arquitectura te n'adones que, que et formateixen al cap perquè vinguis d'on vinguis, eh? Vinguis del, com de la... No? Del, de, de, de, amb la teva motxilla d'activisme doncs no, si, si, no? o no, o, o més, més social o més... Et, et formategen per sortir d'una d'una forma molt determinada i pensar que tu estàs uh, treballant per tothom no? de la mateixa manera i que l'arquitectura és neutra, no? que, que al final la, la, la desvinculen de la política, no? de, de, de les idees, d'allò que pots representar a través del, de l'espai físic. I, I, i la idea. història de la humanitat demostra que és mentida, no? o sigui, tots els... Totalitarismes. Doncs, això no em surt, aquesta paraula. <ríe> doncs, ah, no, l'han fet servir, l'arquitectura i l'urbanisme, per, per, no, per, per traduir les seves idees i la seva manera de viure i de concebre el món ah, en una forma física, no? Per tant, ah, pensar que un espai és neutre és, és fals, no? I, I nosaltres treballem com, per trencar-ho, no? Com? Doncs posant la vida de les persones al centre... I, I això eh, com es fa no? com es fa eh, d'una forma quan dius eh, bueno, perquè al final és el repte que tenim no? des del feminisme, en, en, no? en, en, en traduir eh, que, què vol dir posar la vida de les persones al centre?s no? doncs té que veure en tenir en compte la vida quotidiana de les persones d'una manera àmplia no? no? en tenent que que hem de trencar la dicotomia entre públic i privat, que les, uh, no, la, aquesta relació dels espais entre entre, no, entre el que on es desenvolupen eh, certes tasques, no? on es desenvolupen no? aquesta construcció de, que ens ha determinat també els usos no? que, que fem uns i altres també, ha determinat els rols i a quins rols se'ns espera i a quins rols no se'ns espera les dones no? i on està el productiu, important, el que es visibilitza, lo que, eh, no? que té com eh, el poder... I, i, en canvi, on hem tancat, no? mai, mai millor dit, no? on hem tancat totes aquelles uh, tasques reproductives de cura, uh, no? totes aquestes atribucions al rol femení, no? que encara avui en dia uh, uh, les dones seguim desenvolupant aquestes tasques i que tenen un espai, no? o sigui, tenen un espai uh, de, uh, com assignat en aquesta construcció uh, dicotòmica de l'espai. No? Uh, entenem tota la això és com la, el, el marc en el qual ens movem que després quan ho penses no, dius, I aquesta, però, però si la vida no és així a, a, efectivament la vida no és així no? la vida és molt més complexa i es mou per molts, per molts espais diversos no? però les construccions aquestes construccions de a quins llocs se'ns espera les dones i a quins llocs no està claríssim que es basen en, aquesta, en aquest marc no? d'aquesta construcció públic privat no? I amb aquestes barreres Clar, suposo que vosaltres feu i pel que sé 10.000 o, o, o 1.000 tipus d'accions i algunes també en tinc d'intervenció. però algunes eh, accions per a que us coneix gent també són més de, de divulgació, d'assenyalarment aquest tipus de barreres o d'estigmes o d'usos de, de, de l'espai urbà i, i, i de l'urbanisme que deixen fora gent no? i moltes coses d'aquesta lectura feminista amb rutes. No? per exemple que ho fet en el, en el barri, d'alguns majares, com és Bakar que sabem que en va fer alguna, però segur que moltes altres llocs, ja han mencionat aval. Aquests, per exemple, aquest tipus i activitats que feu és que la gent obri una mica els ulls perquè a no en som gens conscients, fins que potser tens una dependència o una persona càrrec que t'obliga a transitar d'una manera més difícil per l'espai urbà però no ets conscient de tot això, no? de com l'espai urbà està dissenyat per unes poques. O pels vehicles, o per als usos comercials, o per persones sense cap tipus de limitació i jo és, és al habitual no? que feu per exemple entenguiar ja dins d'aquesta para més d'anúncia o divulgació. O clar, perquè el primer, el primer que hem de, no tindrà clar és el que dius tu. No? O si sigui, vosaltres diem, no des diem que l'espai no és neutre, vale. pues, com, no? Com, com veiem eh, com veiem les desigualtats representades en l'espai? No? Com, com el les podem veure? Llavvors per, per, per això no només fem marxes o recorreguts, no? hem, hem generat com diverses eines, per poder mirar, aquest, eh, per poder mirar aquest, eh, i diagnosticar aquests espais que utilitzen les persones no? aquests en tots perure eh, com podem veure les desigualtats que es, que es eh, desenvolupen en l'espai. Perquè eh, per nosaltres és una de les, de les primeres, mm, dels primers fonaments de la nostra feina, no? o si sigui, pugué, Analitzar com viuen les persones d'un entorn determinat no? i pugue analitzar aquests, uh, aquestes, aquestes desigualtats. No? Ho fem des de patis d'escola no? per treballar la coeducació en aquests, uh, no? en aquests espais com molt uh, de socialització molt primària, diguésim primària en refereixo no? de molt jove, no? molt bàsica i que en aquests ja es desenvolupen i no? ja es generen moltes desigualtats, d'ús per com estan uh, dissenyats i com estan construïts. Des d'això, de, no, nosaltres sempre diem no, que, que, uh, no, que, que tenim una mirada transescalar, és a dir, totes les decisions urbanes, des de les que es prenen, des dels de grans planejaments, no, les grans distribucions del nostre territori, fins a la plaça del costat de casa, tenen unes, unes, uh, unes decisions preses no, que, que han generat unes desigualtats, no, en molts casos, no, ús, de d'ús, de, de gaudi... I, i aquestes desigualtats sobretot les podem veure no només uh, no, uh, de gènere, diguéssim, en l'ús de l'espai, sinó també perquè nosaltres treballem amb una mirada de gènere interseccional, és a dir, amb totes les opressions que ens, que ens atreveixen a les persones, no?, uh, de raça, d'edat, uh, uh, de condició de, no, de, uh, social, uh, bé, bueno, totes, no?, totes, totes les que ens poden atrevessar, i i te n'adones no? uh, quan, quan, quan, quan estàs analitzant i quan estàs, per exemple, fent aquestes marxes, no?, que sobretot quan nosaltres fem marxes exploratòries, són concret, i, i utilitzem aquest nom són perquè són una eina que, en, que van desenvolupar les canadenques des, de, des dels anys 90, no? però també és molt important la genealogia feminista que porta a treballar en aquests temes des de fa molt de temps i que evidentment ha estat invisibilitzada, no? és, amb això és que és, com, és, és que és la història de sempre, no? les matxineres també parlen d'invisibilització, uh, no, no, no, no parlen de dir, no? d'aquests de com han estat invisibilitzades, no, no només... No? És com les dones tenen com triples o, o, o quadruples invisibilitzacions, no? diguéssim, com són les últimes de les últimes, no?, de les invisibilitzades, no? Llavors nosaltres reivindiquem sempre la genealogia de les dones que han treballat en aquests temes, no? Llavors les canadenques són les primeres que van utilitzar aquesta... aquesta, uh, aquesta dinàmica, diguéssim, que és sortir al carrer de nit, no?, de nit, i per què de nit? Pues de nit perquè són majoritàriament uh, les dones les que pateixen uh, moltes del, de, de, dels, de, dels, dels abusos o de les agressions sexuals uh, a l'espai públic, i majoritàriament de nit, no? Van tenir uh, una sèrie de... No, de, de... Bé, bueno, ja n'estaven fartes, jo diria, no? Perquè els abusos han existit sempre, llavors... Es van, es van unir i van sortir al carrer per fer aquestes marxes i reivindicar marxes no mixtes, això també és molt important quan fem aquestes marxes exploratòries, no mixtes per, per generar un espai de confiança i, uh, i segur per les dones per poder parlar dels temes que um, els, uh, els produeixen percepció d'inseguretat i a la vegada propositives, no? les dones són molt propositives quan fan aquestes marxes no? és a dir, i, i, i visibilitzen que, que és veritat, no, no, és que no sóc no, no jo que sóc una poruca, no? No, no, el problema no és meu, és estructural, no? és que el, totes les dones portem aquesta motxilla en la nostra experiència de com vivim els espais no? i de com els, de com els patim, però també tenim, tenim la solució, no? per, és a dir, no? hi ha com aquesta, aquesta, doble, aquesta doble mirada, no? perquè realment Uh, surten moltes propostes i i, i, moltes, i i tenim moltes estratègies per sobreviure en, aquesta, en aquest entorn hostil no? jo et volia preguntar o sigui, perquè has parlant en algun moment per exemple de la nit, o si sigui, jo entenc que l'enllumenat o, o aquest tipus quines serien per exemple des del teu punt de vista si haguéssim de pensar mm. quatre elements o tres elements fonamentals per, per, bueno, per, per, per generar aquesta confiança per les dones peròen en altres col·lectius i tal. quin quins serien així però seu modo? Bueno, de bones a primeres no hi ha solucions màgiques. No? Nosaltres sempre parlem que, que, les, la, la, que la, la, la solució ve de cada lloc no? de, cada, de cada grup de persones, de quedar de cada entorn no? depèn de, de, no? de, del grup sí, de, de les persones i del lloc on està i del moment històric en el que es dóna i no? llavors és com... Uh, moltes vegades uh, és això no? la gent és veritat que necessita com, uh, respostes però no de sempre incidim en no hi ha receptes màgiques però sí que és veritat que, que, que hi ha diversos elements i, i, i des de que aquesta, les canadenques ho van treballar, no? doncs parlàvem de, de cinc principis amb els quals uh, les dones ens sentim més segures uh, sobretot uh, movent nos de nit per la ciutat no? pues, són principis com Uh, que, que nosaltres després hem treballat per convertir-los com en qualitats urbanes per poder acabar d'escriure no? amb aquesta obsessió que tenim nosaltres per, per com, com, com ho fem no? com ho portem a la pràctica tot això no? I, i, i estem en l'intento no? no vol dir que haguem, és que tampoc hem trobat l'eina màgica no? nosaltres anem construint eines a mesura que anem desenvolupant projectes no? però són, són, són criteris com de de um, que tenen a veure com amb la comprensió de l'espai no? de ser vista, no? de, de visualitzar al final, que gent, no? de que hi hagi gent de que hagi comunitat. No? Per això parlàvem abans que és tan important tenir xarxes de coneixença i a, a un entorn perquè això dona una percepció de seguretat molt bèstia, no només a les pròpies dones mazineres, per exemple, sinó a la resta de a la resta del, del, del propi barri no? perquè tu saps que hi han les mazineres, tu saps que hi ha el local de les Mazines i coneixes a la Maria i coneixes a la paquita a... tu saps que en algun moment donat pots anar allà no? i dir, ei, m'està passant això, no? o m'estic sent insegura o... el simple fet de que hi hagi un espai de confiança no? en, -en, en el teu, en teva tornada a casa o en el teu recorregut ja et genera més percepció de seguretat no? uh, i després també que hi hagi un ulls al carrer no? um, això també ho parlava molt, li urbani... urbanista perquè realment es mereix uh, el títol d'urbanista però no el tenia no? la Jane Jacobs que en aquests últims anys potser és més coneguda o té com més, uh, més visibilitat, que parlava molt dels de, de, ulls al carrer també donen molta seguretat. No? Aquests, aquests, pensem, si pensem en aquests llocs on no hi ha on uh, no hi ha gent al carrer però no només que no hi ha gent al carrer sinó com és la configuració urbana no? si pensem en, en, en, en aquestes urbanitzacions no? en els quals no? hi ha una porta cada X sí. i, i, i, i, i a més a més les finestres no donen ni el, ni el propi carrer i no? això són casos, molt, és veritat que són molt extents però d'urbanitzacions no està plena el nostre I territori i no? I tant... serveis, ni comerç ni serveis, i per tant no hi ha vida al carrer no, no, i això genera molta percepció d'inseguretat i llavors és evident no? que estigui il·luminat és a dir que veguis el camí per on passes no? No? tot això eh, suma no? eh, que hi hagi això de sentir-te com orientada no? moltes vegades també parlem de, de llocs equipats no? Molte... de, que hi hagi com informació no? per exemple, hi ha coses com que a vegades no ens en donem compte no? però eh, a vegades baixar el metro eh, baixant els túnels del metro que per ser els túnels del metro són espais de percepció majoritàriament més insegura, no? perquè són tancats, perquè a no, no. les sortides només n'hi ha una, perquè normalment no pots demanar ajuda fàcilment, o perquè només hi ha un punt d'ajuda. No? Doncs, per exemple, que la, les indicacions de, de, de quan està venint el metro estiguessin a dalt abans d'entrar, això podria generar una millora de percepció de seguretat, perquè tu podries decidir que si falten 10 minuts que. et quedes al carrer, no? et quedes a dalt, i, quan, i que, que hi ha més possibilitat que hi hagi més gent, et sents més acompanyada, no? i en canvi, no? pues, uh, no? I quan queden dos minuts, doncs baixes i saps que entra al metro i entres més ràpid. No? Per exemple, no? uh, o, o, o plànols o mapes no? d'indicació de, de, de, de certs barris, no? que estem molt acostumades, i, i més aquí Ciutat uh, Vella, que hi, hagin, que hi hagin mapes turístics... No? de uh, mica en mica es van implementant altres tipus de mapes més com de, de la vida quotidiana no? més del, del on són els equipaments quins horaris tenen per on pots entrar no? yeah. perquè a vegades és que són coses com, molt bàsiques perquè quan nosaltres parlem de percepció de seguretat parlem d'una percepció de seguretat àmplia i no només de la nit per exemple yeah. no? perquè també parlem de, de la falta d'autonomia també genera percepció d'inseguretat no? quan una persona gran no pot moure's per un espai eh, també té percepció d'inseguretat el temps del semàfor també genera percepció i inseguretat a certes persones perquè diuen no arribaré al final, per tant ostres, ostres, ostres, ostres, doncs no surto no? Ha, ja. ha, a vegades hi ha certes coses que, uh, no? que ens semblen com petites però que generen una gran autonomia una, o molta seguretat a, certes, a moltes persones no? Clar, Aquestes no. recomanacions o receptes que dius evidentment no són arquitectòniques ni almenys només, no? el que ens, ja. ens fa portar també a que una altra excusa per la qual et portàvem és que heu tret un llibre, que a més en el títol i sota molts subtítols és molt evident no? quin objectiu té, quina filosofia darrere, que és urbanisme feminista per una, per una transformació radical de los espacios de vida, okay. on entenc que el que feu, bueno, no ens ho explicaràs, però és proposar això no? aquest tipus de, doncs de manera de, de, de plantejar les ciutats o l'espai urbà diferent, amb no? una visió majorista i no purament arquitectònica i amb solucions d'aquest tipus, imagino? O... Bé, bueno, o... perquè jo crec que hem d'entendre que els espais de la vida no? uh, es construeixen des de molts molts uh, molts àmbits diferents no? i que som uh, incloses les pròpies persones que hi vivim, no? que això és super radical també, <laughs> perquè no és tan òbvi eh? en, el, en el món en el què vivim. Llavors, uh, per nosaltres era molt important uh, dir-ho així, no? els espais de vida, i perquè igual que, i a vegades posem exemples, no? igual que una pel·lícula s'entén com que hi ha moltes persones no? que, que estan involucrades perquè una pel·lícula pugui acabar ser efectiva no? i s'hagi pogut donar, no? des, del, des de la persona que porta el catering fins a un yeah. guionista. No? doncs la ciutat, la construcció dels nostres entorns s'ha d'entendre com això, no? com una construcció col·lectiva de molts sabers i moltes experiències que s'han de sumar per construir això, no? per construir aquests entorns amb en els que vivim. No? I que mostren que veure amb, una, amb un coneixement més eh, de la pedra, si vols, de com es construeix la, la vorera, però altres han de venir de com posar això, de com, eh, pues no? com en xarxar, no? de com fer xarxes amb, amb, amb, amb, amb, amb veïnat que no es coneix i que per això eh, amb aquesta falta de coneixença eh, té una percepció d'inssureretat més alta no? que al vegades pots tenir un espai superben acondicionat però quan la comunitat no es coneix o no? bueno, hi ha altres conflictes més socials per entendre'ns doncs, no? si no yeah. treballes des de diferents àmbits no, no estic, no. No? llavors una cosa que sí eh, estem molt contentes és d'aquest títol no? urbanisme feminista I, i, i ens va costar arribar fins aquí no? perquè som, una, som un grup de dones que fa temps que estem treballant en això eh, des de fa més de 15 anys no? bueno, diferents formats no? abans de ser cooperativa com, com pots no? bueno, totes les, totes les, tots els grups van, van, segueixen com camins diversos no? Però al principi no ens dèiem urbanisme feminista, no? fèiem urbanisme en perspectiva de gènere, que li dèiem. No? Alguna vegada alguns havia dit urbanisme inclusiu i ara és com no fem urbanisme inclusiu, no, no, no, no li voldrem dir mai urbanisme inclusiu. Perquè el que manca aquestes paraules és una altra vegada invisibilitzar el que, volem, el que volem portar sobre de la taula, que és com canviar les prioritats volem transformar-ho tot, no volem només analitzar i veure quines desigualtats de gènere hi han en l'espai. No? no, no, és que bueno, això també ho volem fer, però a més a més, ho volem transformar tot, amb no? el nostre granet de sorra, evidentment, que a vegades sono sí. molt... I bueno, ja ho esteu donant exemples, tant el que has explicat, que ho veu com, com coses que jo sé, que no, rutes i coses que heu fet, que evidentment no ho feu soles. Mm. No? Mm. i des d'aquesta lògica que diem tardidisciplinar o lística teniu, entenc que una premissa bàsica és que, que conspireu amb altra gent, no? Que des de les seves esperteses pues, posa el seu. Vos, okay. doncs, bueno, volia fer una pregunta també, molt, molt, ara que parles això, que està clar que és la vostra filosofia o, o visió és aquesta, i encara que coincidim coincidit molta gent, o gent que està treballant a Barris ja des de fa temps a a casar mirar duna manera diferent l'urbanisme entalvans urbana, que creus que com està el pati a Barcelona? El tema... O a... És un dels problemes de l'urbanisme, perquè no pots construir ciutat. I, ja, tí, i, és no? que, I aquesta pregunta... Què t'ha de dir? No, però no, la, realment, no sé, les coses a poc a poc estan canviant o només és, és, és, és diguem, és, és discurs. La posta de pròpia existència i via sostenibilitat com a cooperativa, o sigui al final com a empresa, és un símptoma de que sí, que una miqueta està canviant. No sé si et vols mullar aquí, no sé si a tots els districtes tot allò és igual. Mm, mira, jo em mullaré com pel territori català. No? Jo diré que està canviant tot, a, o sigui, que, està, que estan canviant coses al territori català, que hi ha moltes tècniques, que hi ha moltes polítiques, que hi ha moltes persones que s'ho creuen i que des de la seva petita parcel·la intenten anar canviant mica en mica la mirada, no? aquella tècnica... D igualtat d'un municipi X no? del color que sigui que, que, que ha colat el gol el d'urbanisme perquè facgin una formació d'urbanisme en perspectiva de gènere uh, i anem nosaltres i fem una formació de quatre dies Això és una gran no? Abans, no? És, una, és una gran és una gran batalla guanyada disim no són, són aquestes petites batalles que anem guanyant a tot el territori no? que que, és, uh, que jo crec que és com canviar aquesta mirada no? per, per, per poder posar-te realment a uh, bueno, canviar l'enfoc no? de, de per què fas les coses o com les fas i què has de tindre en compte no? I, i això és un, un camí de llarg recorregut no? però jo vull com, com tirar, un, no? tirar una llança no? per, per tot el territori català realment, uh, i, i crec que, que no és fortuït tampoc no? hi, ha, hi ha hagut moltes persones que han treballat perquè això sigui així no? des de la llei de barris, no? la llei de barris Bé, bueno, perquè no m'heu preguntat perquè ens diem punt 6, però <laughs> jo us explicaré, jo us ho explicaré. Realment ens diem punt 6 des del 2005, perquè el 2004 va sortir una llei, no sé si us, si us sona, no? que és la llei de barris, que és la llei de transformació, diguéssim, de, doncs això, de, de, sí, de, de barris, a centres històrics, a polígons residencials, zones que estaven... A, Podríem dir abandonades, sí, que, els, que tenien els índexs, no? que guanyaven en tots els índexs, diguéssim, d'aquests de xullos, sí, en tots els índexs de vulnerabilitat, de, vulnerabilitat, de doncs, baix, doncs, bueno, de, de tots i que a més a més necessitava una transformació urbana, no? una transformació perquè doncs, això parcs d'habitatges antics, a, a, a, a, a, a carrers obsolets, a, a cotxes que arribaven fins, no? fins, a, tot, no? fins a final centre, a centres històrics, etc. I va ser la primera llei catalana i estatal, això és important que va introduir el gènere com a paràmetre urbà. No? Ah. Aquesta, aquesta llei havia de complir com tu havies, uh, havies de fer una proposta i havies de fer uh, accions en vuit, en vuit temes, no? en vuit ítems, i el punt 6 era l'equitat uh, uh, de gènere en l'ús de l'espai públic i dels equipaments. Clar, això va ser lo más. I això tampoc és, uh, és uh, gratuït ni casual. No? Tot això ve també d'unes dones molt potents, no?, que havien estat empretant perquè això passés. I gràcies a aquestes dones que van entrar al govern, no, a, no, unes feministes potents van poder entrar i i, i canviar i, i, i, i apretar perquè en aquesta llei urbana que combinava transformació urbana amb transformació social o accions no. urbanes amb accions socials, també hi ha que és el gènere. No? Perquè és veritat que el gènere o la, no, les desigualtats de gènere o aquest paràmetre està més estudiat amb altres... Uh, o estava, est estava estudiat per passat, a, a, en altres àmbits però en canvi en el descanal de l'urbanisme uh, no. que no, encara no està ni a cap grau d'arquitectura de, de l'estat espanyol no? No. Com, a, com a assignatura, ni com a tema ni com a... ha sigut l'Aida Moixí una de les primeres professores que va introduir aquest, uh, aquest, uh, aquest concepte en una, en una assignatura optativa que es deia arquitectura i política no. dir... és que us ha prorrogat. Que. Exacte. No? que ens fa el seu pròleg que, eh, que, no, que de fet puc dir no? que si no el feia ella no el podia fer ningú més no? la Seida Moixista va des de principi del col·lectiu i si no hagués fet ella no, no, no hagués que. Eh, eh, Sobre el canvi o no canvi o sigui, a mi em, em, em, sob, o sigui, em sobte una vegada vam anar a fer una, una xerrada allà a la facultat d'arquitectura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 ni bueno, i vema la antropòleg al que de Algerorta, la Julia da Voltas, arquitecta, i després eh, i, i anava, anava, jo i un parell més de parell més de veïns, no? I clar, i tant allà, hosti. Que eh, clar, tu estàs explicant allò, i una cosa que és, o sigui, simplement que la penya que vingui a, a fer coses a, a, al barri, aquest, doncs ha de passar i mirar-s'ho i, i, i fer-ho a peu de carrer i entrenar-se una miqueta de oi, mira, doncs eh, no, no, no li has de dir per, per explicar-ho als veïns d'una manera no tècnica, sinó al contrari, digues, mira, nosaltres pretenem fer això entre el carrer tal i tal, que la gent ho coneix. Clar, i era poc més que impossible eh, que entrés en aquella institució un, un discurs com aquest, perquè bé, bé, elles, la gent el, el perfil de la gent hi era bastant complicat o sigui, era tot gent no, a mi no em recorda hijo de hijo de hijo de arquitectos una, una miqueta com els metges era una elit així una miqueta estranya i llavors en canvi els rebotats, entenc jo, amb aquesta manera de fer tal, després tan a dones que estan fent aportacions molt més diguem-ne, més potents i molt més o sigui, que, que, que, que altra gent que, que està continuant sobre el mateix que és el model de ciutat aquest, eh, o aquest model d'urbanisme capitalista, salvatge que que, que, que, que que és insostenible bàsicament i llavors, aquí és on ve el punt 6, us coneixeu a la facultat eh, d'on neix o... Vinga, va, perquè hagas un poc d'eficàcia de simbòlica sí, i no, eh. encanta, m encanta. No, de fet, moltes coses que estic explicant aquell llibre és un assaig, nosaltres no havíem escrit mai un assaig, perquè nosaltres, clar, entre guies, informes, articles acadèmics, coses així, sí, tot, o sigui, allà ens sentíem còmodes, no? però de cop volta quan Virus va dir «Ei, escriu un assaig», ens toca ells, no? <ríe> en quina clau s'ha no? Doncs ens ha servit això, no? Per fer, per posar una mica d'ordre, no? A moltes coses que, que expliquem i que, i que diem, per tant... Uh, si algú li interessa uh, el tema, està, estarà molt, molt millor explicat en el llibre que com ho explico jo, um, però, però també expliquem això, Érem no? bueno, a través de les Aire Moixí, pues, que va fer un, un taller que es deia La Casa Sense Gènere, dintre d'unes primeres jornades que es van fer el 2005 de la Diputació de Barcelona, que es deien Urbanisme, Urbanisme i Gènere, una visió necessària per a tothom, o sea, el 2005, hola... O sea, sigui, han passat 15 anys, eh? O sigui, i en aquell moment, no, per nosaltres va ser super revelador, perquè com di totes, vaig baixar la fitxa, blam. Moltes de nosaltres havíem arribat al feminisme de, de llocs diferents, no? I en aquell moment fas un match, no? O oh. sigui, sí, del ràdio. Ostras, oh. o sigui, no, vas, et va com que caia la fitxa com dient, no? O sigui, tot el que em explicant a la, a, a la carrera, perquè jo en aquell moment, per exemple, era estudiant, no? I era com, o sigui, a mi em resonaven coses de la carrera però no, no sabia com articular-les no? yeah. i en canvi la casa, sense, la casa Sense Gènere que és un taller bueno, xulíssim per deconstruir eh, els interiors domèstics no? que van fer la Faida Moixí i l'Anna Puigjaner dintre d'aquestes jornades ens va, o sigui, va ser una setmana d'explosió de, de, de, de, de, de, de, no? i sempre el recordem amb molt de carinyo perquè realment va ser per nosaltres un, un, un, un supermoment de cantador no? de, de, de la nostra feina, però també eh, quan ets feminista, de, de, de tota la teva vida, no? de tot el que t'atravessa. I llavors bueno, altres de punt 6 van, van anar arribant, no? però també volia dir aquestes jornades que vam fer el 2005 ón no, També són el, el, el fruit d'aquestes dones que estaven al poder, que, no d'aquestes feministes. no, no vull deixar ningú per, no estic nobrar a ningú perquè no em vull deixar ningú, però Es uh, espero que totes se sentin representades quan, quan, es, quan, els, no, quan les nombro no convien gràcies que elles estaven sí. uh, van aconseguir com aquest aquest míxol de, sí, de poder no, per poder elaborar, no, com engegar diferent, diferents, no, apretant diferents camps i un d'ells. No, el, el, en aquestes jornades. No? I, llavors, aquestes jornades van, van portar a Barcelona totes les dones referents que, van, que estaven treballant en, aquest, en aquests en temes. I era com... Nosaltres vam fer... Clar, vam dir... En sèrio? Que estan treballant tot això? No? Bueno, va ser com molt, molt, molt allovernador. Podeu vincular-vos la disciplina que estaveu a estudiar mm. l'arquitectura amb, amb les vostres idees potser més activistes. Efectivament. efectivament. Que a alguna gent i ja ens ha passat, ha passat altres disciplines, no? en l'economia, en moltes, en la salut, fins fa poc. La gent no es podia pensar que això es podia aplicar sí. en aquestes disciplines. I ara, per sort, jo crec que en molts àmbits... I ara que mencioneu facultats d'arquitectura, uh -huh. Jordi mencionava de en el col·lectiu Volta, em feia pensar que potser almenys a Barcelona els darrers anys, consist des d'una lògica molt evidentment feminista, altres potser des d'una altra, però mencioneu el col·lectiu Volta també a la cooperativa, raons públiques que també les uh -huh. són col·lectius que heu estat aquí a la ràdio, però n'hi ha altres, la Col també l'algun cop hem enxerrat pel Tena de Borda, que sembla que hi ha, no sé, no sé si és un no ressurgiu, és com nou potser menys aquí, cert tipus de, de, de grups no? que ja estan podent mm. fer també economia d'alguna manera, no? des de l'àmbit de l'urbanisme de participació urbana i l'arquitectura, que entenc que està est canviant o aportant un gas sobre tot i que la gran majoria de despatxos d'arquitectes, suposo que és una lògica diferent està sí, simp... sent alguna cosa ja, creus, prou un impacte transformador? Bueno, per, sí, per la corrent existeix, no? per, la existeix no? No? i està clar que una altra manera de d'estar o ser arquitecte o sigui, ho, ho estem visibilitzant perquè ja ha estat sempre una altra manera de ser arquitecte o de treballar amb la transformació dels espais el que passa que des de, des de, la, des de la facultat s'ha amagat molt sempre no? o s'ha invisibilitzat, no. això que deies no? ens programen molt bueno, és que ens programen per un tipus d'arquitecte heroi, a més a més no? que, sempre, que, no? que que ho ha de guanyar tot, ha ser super exitós i ha de fer com no? el geni este... Mm, no? transformador i creador de, de, de, de les meravelles del mundo no? una figura molt individual molt individual, ah, molt ah, masculina ah, molt, ah, molt capitalista no? perquè al final sí. no, has de, perquè aquests despatxos que existeixen i en els quals s'emmirallen uh, molts, uh, molts i moltes estudiants uh, uh, uh, subsisteixen gràcies <ríe> la, al curro de molts becaris que treballen gratuïtament no? llavors és com per favor, quina perversió del sistema o sigui, quan, no? quan, o sigui tu t'han programat per això te'n vas a treballar a un superdespatx d'un superarquitecte fent no? plans allà no? i llavors, bueno, des de... O sigui, ja es fan programes per intentar mostrar que hi ha moltes maneres de ser arquitecte però jo mateixa he, he, he hagut de lluitar contra aquesta idea de què és ser arquitecte o jo sóc menys arquitecte per no estar construint cases sense parar, no? i, bueno, però, és que sembla molt... No, home, no, però si, ostres, amb tot el que he fet... Bueno, ja, però jo, jo he hagut de, de, de construir i d'empoderar-me de, en el sentit de... No, no, jo també sóc arquitecte, no? I sóc arquitecte urbanista i faig urbanisme feminista, i no? I tot això, bueno, és difícil, no? Quan estàs estudiant arquitectura, perquè estàs estudiant en qualsevol àmbit, diguéssim, eh? ja no només en el d'arquitectura, no? Mm. Perquè... Format... per mi jo la gran crítica també de, de, no, de l'acadèmia la, és com aquesta cosa tan estructurada dels coneixements i dels sabers no? és com xi, xi", tot, no? tot molt convertimentada no? i quan en realitat ens haurien d'ensenyar més a treballar conjuntament i a veure què pot aportar cadascuna de les disciplines, que tampoc és una paraula que no m'agrada fer servir, no? perquè és com molt militar però què poden compartir tots els coneixements no, no, no, no sé jo tampoc tinc una solució eh, per això jo no, faig la queixa no, no, no. però no, en el sentit de no sé com hauria de ser aquest eh, no, aquest moment acadèmic universitari tan important no, pel, tan important bueno, o no eh, perquè al final també també poso en crisi com que, que sigui necessari que tots passem per a la universitat no? però però que, que no, com que hi hagués més, més eh, Interdisciplinari Sí, o, o, i, més, això, i ja. més contacte. Sí, uh -huh. més contaminació entre uns i altres, no? entre unes disciplines i les altres. I... Però, em sembla que fem un, no. un musical sí. i després abordem més coses. Sí. No sé si ens algú. Diem al telèfon igualment, 93013 9533. 93013 9533. I reprenem després més coses amb la Roser. Recordem que estem amb una companya col·lectiu Punt 6 i que això és no l'assemblada. Ah, que, que ens has, quina cançó heu decidit, les de Punt 6? Bueno, hi, hi ha dues cançons. Ah. Una que la posem al final perquè parlarem després de cançons de algunes coses que van passar a cada setmana. Mm Hòmica -hmm. de festes i tal. Premios i fiestes. I l'altra és aquesta, que és el Grupo Saboreo i un marido malo. És una cançó així, tropical, que el motiu, doncs, pues, ens ho poden explicar... Bueno, altres altres títol. Oh, sí, no, sí, el títol... títol. Mireu, he escoltit una companya meva pues ja i jo crec que el millor és que l'escoltem perquè caurà pel seu propi pes Segur que sí Apa eh! Joder, Vamos el grup O Saboreo i abans de, sabor de xerrar amb la Roser i específicament del llibre de, també una mica d'informació pràctica jo també volia preguntar sense no ficar-te en cap marró eh, però nosaltres quan anem de fer aquí no ho sabia. Estem, <laughs> estem a Ciutat Pella i estem a la, a la plaça Real que no, no és qualsevol lloc i les terrasses no s'expulsen bueno, i, i ara quan pujàvem la Roser i anàvem xerrant no?, que tu al·lucinaves amb el tema de la, les terrasses em feia pensar per exemple, hi ha, hi ha una iniciativa que aquí som molt fans i jo desconec si segueix fent-se. Contrabanda ha participat en dos i una la vam coorganitzar, que, que és el que es va fer al plaça real Fem i era plaça. el FemPlaça. La xarxa veïnal de Ciutat Vella pues, feia per visibilitzar, bueno, primer de tot per fer vida a les places. I, doncs, en algunes places, en moltes, necessitament calia visibilitzar el mal ús, la, mal, la planificació, per com estava ocupat, pues, en alguns jocs per terrasses, en altres sensei sí. per parkings i a la Plaça real vam tenir molta xitxafè sí. i una cosa, ens van fer ràdiojacs, en festitats en peques i una cosa que vam fer, va ser el fantà, fa, el comptà de un de taules i i havia eren 2.500 cadires privades. Tanto avui des de coberta per trobar-te en el teu terres i perquè m'he quedat pel mar, trobaré-te en el teu terres i demà marxaré, sí. marxaré sí. perquè m'he quedat pel mar, trobaré-te en el teu terres Uh, estem vivint a Barcelona unes temperatures meravelloses per ser al mes de febrer, avui a març no? i totes les terrasses tenien obert el, el foquet aquest meravellós les, les estufes aquestes en mode foquet Uh, per, per escalfar uh, a les persones que s'hi sentaven Nindigna. turistes escandinaves que, jo... <laughs> fred no que van espantar la cura no, es que no... escandinàvia no passa en fred <laughs> es que, no, no és, no és que és com... que és indignant, o sigui, és indignant. O sigui, ja ha de sortir una ordenança o alguna cosa que si a l'exterior hi ha una temperatura de menys de no sé què no es poden obrir, ja està, o sigui, i et poses una... I sí, per qui posa les multes, perquè al final ja si han desconfiat que la Guàrdia Urbana va... O sigui... No, ja ho sé, no, però quina falta, de veritat, quina falta de... Altres multes, altres multes es posen. Sí, sí, sí, no, no, té que veure com amb la, amb la, amb la propietat, no? amb, amb, amb, amb, amb de qui és això i a qui li importa un bledo, el medi ambient i, i, i, i, i el gasto energètic que, que, que, que significa això, no? i m'he indignat molt. Bé, bueno, suposo que és una altra vegada, com... no? Això ja anava no a dir, la, perquè ara, la, la per exemple, també fan el, tot el tema quan es fan informes d'aquí, també demanen, eh, com es diu, també demanen un dels criteris per ambiental. fer l'informe ambiental i tot això. Mm. I... Bé, bueno. sí, ens hem centrat molt en tema. El tema de l'enfogament feminista de vostre, però, bueno, evidentment, és, el, és clau del una, llibre. Claro. Però, bueno, es podríem, podríem no, donar-li voltes a moltes altres coses que, que s'havien obviat no, a l'hora de construir i urbanitzar en aquest país. Bé, bueno, és que al final, eh, el feminisme i l'ecologisme ens trobem. Uh -huh. O sigui, ens trobem i hem d'unificar lluites, no? Perquè eh, molts de... Bé, bueno, i de fet, nosaltres sempre diem que... que que, és, que nosaltres parlem de sostenibilitat de la vida, i la sostenibilitat de la vida és tot, cuidar-nos a nosaltres, al nostre entorn i al medi ambient. Per tant, eh, ja, ja, ja parlem d'ecologisme, no? però sí que és un dels reptes també que, que nosaltres ens, eh, ens, ens posem, no? de, com, de com podem eh, fer més, eh, més estrets els vincles entre aquestes lluites, no? perquè, estan, eh, perquè estem de la mà, no? nosaltres quan parlem de... Com han de ser els entorns perquè t'acompanyin en la teva gestió de la vida de les nostres vides, no? de les nostres vides diverses? Uh, parlem de, de, de la proximitat, parlem de la diversitat, parlem de, de la, uh, dels equipaments, parlem de, no? de, de, de com tota aquesta xarxa uh, física t'acompanya i, i, i parlem de molts aspectes uh, ambientals no? Vull que, que també tenen que veure amb... Amb, amb, la, amb la millor, no? amb, amb, amb la millor mm, adequació, diguéssim, a la teva vida. Ah. En aquesta línia, t'hi aprofitem per fer també gent de... No sé si una base de dius, no va passar que participeu en una xerrada amb aquesta lògica, no? que porta a títol Fem un mòs feminista que curiosament em va arribar aquests dies. No sé si ho vols comentar o dir que crec que és una companya, una companya teva i hi participa, la Blanca, no? Eh, eh, conjuntament amb, amb Anna Correro de Randa Terra, una cooperativa que treballa doncs, més en el tema doncs, ambiental, no? L'agroecologia. L'agroecologia, exacte. Sí. I, la, I la maranta de la Universitat Autònoma i de Acció i el subtítol és molt clar. Parlem sobre la crisi ecològica global a través de la mirada de cofeminisme, la ciència, l'agroecologia i l'urbanisme i això es fa a la lateneu harmonia de Sant Andreu dijous dia 5 a les 18 hores mm. fins les 8. Que això vincula amb, amb cert premi que us han donat, també, no? Sí. Ja sí, que no ho dius tu, us ho direm, no? Que que... Però la... la, la al títol de objectiu eco, no, a nivell d'estudat és ecofeminista, no? Diguem la Lucas Premeyava o la Sí, el aquest any, any aquest any al Sí, el, el leitmotiv o el, no, cada any eh, es fixen com no, un objectiu o uns objectius no, i, aquest, i aquest any l'ecofeminisme és la resposta. No. Això són els premis vingulats al 8 de març. Sí, els premis, a... els premis lligats al 8 de, a, de març. De la, sí, de la... sí, sí ah. no, cada any com trien com un, un títol. No. Llavors amb aquests premis és com, bueno, com tu presentes una proposta eh, d'acció no? ha de ser una proposta d'acció i, i, bueno, i aquest any hem vam decidir, decidir presentar-nos amb una proposta juntament amb un grup de BCNUEC que es diu així, no? Del, delicte del, de l'Autònoma eh, que, que es titula Xarxa de refugis climàtics i de cures des d'una perspectiva comunitària ecofeminista no? eh, perquè Bueno, llavors tu presentes el, el, el premi i, i, i hi ha un jurat i selecciona aquest premi i et donen uns diners per poder executar, no? vull dir que al final és com una beca per entendre'ns no? I, i vam guanyar a més aquí, no? sí, és el primer que feu com a premiades no? públic, i, la, i la pasta el... se l'han gastat en un sopar el directe públic així sí, sí. no és el... no? Era ahir, no? Reconé. No, la veritat és que estem molt contentes i molt emocionades perquè no ens ho esperàvem, hi ha projectes molt xulos que es van presentar aquest any també, hi han projectes molt potents a Barcelona, hi han dones molt potents a Barcelona, hi ha entitats de base molt potents que estan fent molta feina i ens sentim molt orgulloses, de, bueno, molt orgulloses i no, com molt privilegiades de que es escollissin el nostre projecte i que, es, que es, i que a més a més escollissin un projecte que té incidència en l'espai públic no? i que té incidència en un barri com la Prosperitat, no? perquè l'aplicarem a Prosperitat. A nou I llavors, a Nou Barris, sí, llavors, bueno, per nosaltres ha sigut com un, un, un regal molt bonic per celebrar el 8M, i va ser un acte també molt emotiu i el vam disfrutar molt i juntament amb les companyes de, que van guanyar el Premi del Públic que van ser les, les companyes de la xarxa de dones, sí, de, dones no? de dones cosidores sí, perdoneu, eh, que la seva emoció i la seva alegria per haver rebut el Premi del Públic ens va contagiar i bueno, mira, em poso la pell de gallina sí, van ser molt bonic va ser molt bonic i també vam compartir com la, la, vam compartir l'acte amb la mare de la Natijou i la Natiju no? que és, eh, també hem, hem, hem, hem posat' eh, bueno, una de les cançons que hem volgut eh, posar ha sigut la Natiju bueno, també per reivindicar i per, i per visibilitzar no? també el, bueno, totes, o tots els reptes o els reptes que encarem des del feminisme no? que és el racisme perquè elles van posar molt de manifest no? com la, bueno, com el feminisme europeu eurocèntric. No? un pues bueno, dia no? o un bueno. dia no té treballada aquesta qüestió. No te treballada Aquí aquesta és, qüestió. Eh, és evident, o sigui. Llavors uh, bueno, com, a, bueno, com a blanca, no? uh, privilegiada feminista, <ríe> bueno, em sento que, no, ens sentim com a maldeura de, de posar-nos, no? com a deures, uh, això, no? Bueno, i, i nosaltres tot tinc que incorporem aquesta mirada de, de gènere interseccional Uh, crec que sempre hem de revisar i revisar constantment que, que aquest racisme que portem estructural no, no, ens, no, no, no, no ens segueixi uh, no? conduint a conductes no? que encara perpetuen més aquest racisme que portem que, que encara que no vulguem, no bueno, estem allà. No, sí, sí, el reproduïm. I llavors, bueno, el, disculpa, la, la conversa entre mare i filla va ser també un moment molt emotiu i molt bonic que veure bueno, que reivindicava també tota la feina que estan fent les feministes chilenes i bueno, aquest moviment tan potent i tan bonic a la vegada malauradament, amb un entorn molt hostil, però que no? bueno, que, no? que si li gires la moneda, penses un bueno, bueno, que estan construint un, un, un, un, un, un, una, una reivindicació molt forta i molt potent. No? I, bueno pues però abans, perquè sí. ja hem d'anar acabant, sembla sí, martira, sí, no, ja. informacions del Exacte. llibre, no? Eso el llibre, eh? Sí. Ah. Clara, és possible. El llibre, conceptes mínimes dades, és urbanisme feminista per una transformació radical de los espacios editat per virus, els virus ah. per coronavirus. Autor... Ah. autors és un, és un llibre col·lectiu, col·lectiu.si, amb el pròleg de Zaida Mushii. I, i reta pas negres i un color així fluor mola un punk i un hardcore vau fer presentacions pel que em sona a mi a l'espai Contrabandos per exemple pot ser o a l'abril la, a, a, a, a, la a la reposa, a la reposa? Que ja veus aquestes llibreries de, del rotllo les confonem, hem ja. estat a Camvalló. Balló no? vam fer la primera presentació la, el dia que, bueno, quasi, quasi que va arribar d'impremta a Can Balló. ens va fer molt feliç poder-la fer-la a la imprenta Mates, no. um, i llavors, uh, bueno, hem fet això, no? Hem estat, jo que sé, per exemple, Forpieng, o sig al al al mm. bueno. Després hem estat a la raposa, hem pogut anar a Madrid, a sueños, hem estat a l'altra libreria a Valladolid, que és un espai, és un oasis, o va dir, si mai passeu per Valladolid, passeu per la altra libreria. Si el Pisuerga nos lleva ahí. <laughs> bueno, a vegades sí, no, saps, eh? Eh? Sí. no, no hi i, I, bueno, pròximes presentacions, doncs sí, estarem al, a la cooperativa Jordi Capell el pròxim 1 d'abril um, i en tenim més, eh? Per la ara catedral, ara eh? Sí, m'enganxeu aquí, eh? eh bueno, gent, aquesta... Si no, però, um, o sigui, també pots dir la, la gent es pot seguir per xarxes, tenen la web ah. amb molta info, suposo. Bueno, bueno, sobretot, a les xarxes socials és on, és on, és on mm. posem més com les, les pròximes presentacions, no?, que... Uh, sí, a Instagram, a Twitter, a Facebook, no? però sobretot uh, ara estem més a Instagram i a Twitter, més, molt actives, Bé, intentem, actives. i allà pengem totes les actualitzacions de les nostres presentacions. Jo crec que, I sí, en plan si així teniu. més, si en foc, o més complet no, d'activitats a la web, no? Sí, a la web sí, sí. Costa, no, eh? costa actualitzar sí, sí. les webs eh? no, bueno, ho, ho, dic, ho dic també perquè uh, a vegades diu sí, hi ha, coses, hi ha coses però hi ha moltes coses a la web i, i com diem sempre, no? les nostres publicacions i ja lliures estan totes disponibles allà és que intentem com com això, no? ser un pas més de tota aquesta construcció col·lectiva eh, feminista que, hem anat, no? que no, no, no som les primeres ni, ni, i esperem que no siguem les últimes. Per això el nostre coneixement no? És, no? intentem com que quedi molt clar, que quedi visible i que pugui ser transformador per a les pròximes generacions. No? Bueno. Molt bé, doncs des d'aquí, agrair-hi t'haver vingut. No, avui està un privilegi tan ja a Laura com a la Roser. <ríe> però... fet, curt, fet <ríe> Però, bueno, ens queda la, la, la cançó, que mm, serà na, na la Natijó, que molta gent segurament ahir la va ballar i ja, escoltar, mm. després d'aquests premis. I després doncs, farem una miqueta d'agenda vinculada a coses que han sortit avui. Perfecte, ens farem agenda ocho marcista i, i, i pa, pa casa. Venga. Sí. aliada La que aconseja y la que apaña. Yo puedo ser cualquiera de todas Depende de cómo tú me apodas Pero no voy a ser la que obedece Porque mi cuerpo me pertenece Yo decido de mi tiempo como quiero y dónde quiero Independiente yo nací Independiente decidí Yo no camino detrás de ti Yo camino de la paraquí Tú no me vas a un millar Tú no me vas a gritar Tú no me vas a someter Tú no me vas a golpear Tu no me vas a denigrar, tu no me vas a obligar Tu no me vas a silenciar, tu no me vas a callar No sé mis años de diente, mujer fuerte y suerte Bueno, protagonistes una mica de acusetes i ja agenda molt vinculat a a que mencionava la Rosell que va xarrar la Naty i la seva mare. Una activitat, una xerrada que es fa a Gràcia, maternitats Migrantes racialitzades, diverses dissidentes que es fa que divendres dia 6 de març a les 18 hores a la Tregua, a la Tregua, un espai d'art i transformació social al barri de Gràcia, al carrer Congost 16, això ens cau molt a prova la Rosell a mi, està al carrer de dalt d'Encarnació. I bueno, pues té molt a la vora just amb el que estem xerrant. Després també, com mencionàvem abans, la, la nostra companya, que, que avui li hauran xulat les, les orelles fundadora, Mahara la la Dolcet, dulce, eh, ens demanava que poguéssim eh, dir una convocatòria molt interessant que es fa el dijous dia 5 de març a la base, que és la presentació d'un projecte internacional que es diu acoso.online, que és contra la divulgació no consentida de continguts sexuals i exposició mecanismes de denúncia social i autodefensa feminista per fer-hi front. Tenen una web que és acoso.online i llavors, lo, si esteu interessades, pues, aneu a la base a les 7 mitja, el dijous, dia 5. Però va ser que I, no sé, més cosetes? La Rosa estava mirant convocatòria 8 marzo. Bueno, sí, convocatòria 8 març no us la podeu perdre totes a les 5 de la tarda a la plaça Universitat i em quedo amb, la, amb el lema eh? Juntes i diverses per una vida digna autoorganització i revoltes feministes contra la precarietat i les fronteres Súper Després dir també en aquesta línia un parell més de convocatòries interessants al voltant del 8 de març però ja a post són la, la projecció de les noies del Carmel que és un documental molt interessant no l'he vist encara però pels barris nord Parlant, bueno, bastant És una història real d'unes noies que van crear un, bueno, van crear, viuen en una comunitat que al seu moment va ser molt, molt pionera en el barri del Carmel i que segueixen vivint juntes, ara ja no són unes noies, perquè crec que estem parlant de que es van juntar als anys 70. S'ha estat projectant bastant, sobretot per, per aquells barris, però ara les portarà també l'Ateneu Popular Nou de, de Nou Barris a l'11 de març, a les 18 hores. No? Sí. Uh -huh. I després també, eh, un projecte que també ja es recoman molt. o algun dia el podem tenir aquí per una de les companyes doncs, també és una antiga bikequina il·lustre, eh, és la, el projecte una mare que, que parla i, i vol visualitzar i, i empoderar les maternitats solitàries. O almenys la, les, les anunci així. Llavors fa una jornada per presentar una mica al projecte i per també fer una, juntar gent, amb el lema pues, jornada una mana per tant transformar una maternitat solidària en una maternitat solidària a Pobla Nou a i Espai Infantil Familiar Ciutat Granada 79, dissabte 14 de març a les 10 i pendent pues, potser una altra més endavant poder-les portar eh, una mica de gent de musical no? anàvem a posar, -hi. ens han enviat les companyes de Marmota sí, però per tancar sí. això seria no? sí. Sí. i pues... després el que podíem avançar també és qui tindrem el proper programa Bueno, jo no sé si podria ma. Jo tampoc. Però, <ríe> però, no... No? Bueno, recordeu primer que la setmana que ve no sutternarà la, la repetició d'Assemblea de, de Majares. No, no sé sí que, sí que sortirà. O sortirà però bueno, després, després de l'especial que es farà vuiteme bueno. a l'especial és prioritat, evidentment. I, i bueno, això que el proper programa eh, estem veien a veure si si podem tenir convidades Il·lustres Los well, que, que, sí que, podem dir que, que No és que no siguin les d'avui. Eh, no, no. Aquests convidats, Lucas eh, sí, no sé si seran convidats i vinen aquí, però el que sí que estan fent és actuar i ho fan sí. el proper dimarts que cau en dia 3 a la Sala Beckett amb el projecte que fan el Martí Sales Martí, que l'he tingut aquí de Surfing Cirlas i la Lulu eh, pues, d'homenatge al tiet del Martí el Pepe Sales el mític Pepe Sales, han tret un llibre ai, un llibre perdó, un disco Sí. On recopilan cançons d'aquest personatge que va polaritzar també seu moment l'Albert Pla on va trobar cançons d'amor i droga. Mira, vull que parlam amb les màzins de drogues. Pues, ojalà els tinm aquí, si no igualment la setmana, el proper programa els punxarem en no els tinguem i que això que estaran a la sala B que de la nova Sal B castellà al carrer Peraguarda de, del Poblenou i que pinta pinta molt bé. I després, el que, dèiem, que El 8 de març, el diumenge, hi haurà cobertura per part de les contrabandistes com cada any, com sempre faran connexions amb companyes de tot el territori, amb gent d'altres ràdios de l'Estat, segurament. I que, perquè la gent també ens preguntava, que igualment ells faran cobertura de la vaga, perquè tot i ser diumenge és vaga general i també ens explicaven que té tota la seva lògica, que tot i ser diumenge es faci vaga perquè presenta una vaga feminista, algú que també vol denunciar o explicar és pues tot aquest treball no reproduu. Eh, no ara no produu que avui hem xerrat iament que, que, que, bueno, que molts cops, pues, també es fan dium fa tots els dies de l'any, totes les hores de l'any i que, que sigui diumenge, pues, per aquest cas era totalment anecdòtic. i al contrari, sobrement es centrarà o almenys les companyes companyesan molt el focus amb això. Molt bé i donc per despedir-vos eh, la companyia de la Marmota mm -hmm. del Nosmoco de Pava Fest que fan cada mes, ens ha enviat una cançó que no, sé, no l'hem pogut posar però sí que hem posat la cantautora que l'hem enviat que és la Marta Xanti i hem posat un tema aquí que es diu Llibertat sí. i que hem de dir que aquest mes és ja estan bé doncs, girant torn el 8 de març i serà un moco de pava microfeminista amb només artistes dones i serà el 6 de març uh, ja sabeu que va com rondant, no? va canviant d'espai cada cop és un lloc, un centre social diferent aquest cop és el centre cívic Can Basté allà al duro no, al de la Peire a partir de les 20 hores i és una moguda molt recomanable de fet n'hem fet aquí micros bé, bueno, hem fet una mica nos moco de pavo a la ràdio també, doncs pues potser repetirem també sí, de fet és una que estem travant sí, el el fem aquí. molt bé doncs agraïm avui a la Roser i a Laura que hi ha marxat doncs, la seva presència als Majares i que ja saben que a contrabanda està oberta per qualsevol col·lectiu que tingui ganes d'autoritzar-la enviem un salut de les altres puncis avui vingut la Roser però a que és. vinga doncs us coneixem amb Marta Xanti i llibertat Venga. fins aquí dues setmanes asambleas de Majaras Se va Por donde Ha